الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اديجه خبر الرسدري و شد بدر او ده حد غزان ورس ده مسرمان نودر سخته او خطرنا كا خفقون كي واقع ومسله شو اغى احزاب غزاوة الخندق قران کریم کی رب العالمین د دې حالات زیرکړې چې د جهان د ټول کافران تقریبا لزره فوج بصرا و سو مدینه منوره محاصره کړه 1500 خورزي تر سو پورې د رسول الله مجاهدین شهیدان کې وختمې زما الله دا ویلو دخل کو زونه د خلیل راغلی و, و خبغنونه د مؤمنانو پکې الله ایمان ښکارا کې د منافقانو بد اخلاقې نه د کافرانو کفر او د اسلام غلبا او د کفر مغلوبیت احزاب مرتبطه و جویلی چې جهان تون کفر را او و تقریبا نسلور زر فوج ده ده مکیه و علا جده اغیب قیادت کې ابو سوفیانو شپک زر ده بنو فزارا او دقشانا بنو مره بنو ازجعا بنو سلیم مختلف قمانعران سره سر رویستیو او ارشي مسله باندې نظر ولیا خو رسول الله دشي مسله کړو چې نو په من باندې راځي او نو په تاسو باندې درځو بلکې څومره په خلاف باندې یو سره تحریک شروع کړی د مخالفت وکوي چې بالکل صحیح ده او تشکیل هم دشي جوړ کې چې د اتر پهن باندې خورونه و حرۃ الوبرو حرۃ الواقم دېخي طرف او مشرقی جانب د شمال د طرف نه د دشمن قوا ور رواني وي جنوب طرف له مشرق وباشري ديځه کې بني نذیر پراته د امن او اطمینانو رسول الله عليه واله خندق وباسي د شمال د لارو تر دې جبل السرع او د خړونو پوری تقریبا مثلث په اندازه دا, دا, دا جوړش او مېشه سره پاس څو دمره وخت په وله کې دوه شخص تکلیف په مومنانو باندې تیر شو یخنیوه یره واده منافقان یره بهغه وجهه کډر دښمن سره اتحاد ونه کی مجاهدین کم وزه کډری زره باشندهګان د مدینه بیا چې بایګه زنانه نارینه بډاګن ولا سو مجاهدین او جانب مقابل لزر کسان او ټول مصالح دا بسرال نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه وسلم چې کلمل غریو دل نو دی په وخت کې دا خاور نقل کولې رسول الله ورته ویلي اللهم الا يا لا ائش الا ائش الاخر اي الجننه ما غير جنده اخرت وفخر الانصار والمهاجره رب العالمين ذا مهاجر وانصار بكناوكا وقال فاز مجد النبيكم دا ويروا مجاهدين من اشان وفادر مجاهدين ووي ولنا الذي بايعوا محمد من أغي شان ان محمد صلى الله عليه وسلم بيعت كدري الجهاد بني تر سو برسول الله شيرون ويري دا درا نه رواح اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلنا السكينة علينا وثبت اقدامنا الا قين ان, ان اولئك قد بغوا علينا ان ارادوا فتنة بيننا و بين اولئك بيننا بين من غير شرط من المشركين و شرك نشو برداشت کولی زګ مونږ د اسلام مولا اسلام ز مونږ فلاره دی او د اسلام تر سورې لانی و د بدن نه د روح جد کیږي ولوسي وا دی اولي سو اوبور درا خې دې لوشي غلې یو ور پوره تړلې و دلان بيج کله شېټه کارکنه غې دو کانی و او بره ابن عاصم فرمایو دمر په دې خوربانه گرجن شوه چې بالکل د بدن د سپینوالم نه معلومې دو او په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلوات والسلام بخ خپلم د خوره نقل کوله کا معجزات کارش ول سا... راول دی دی را را د نومان ابن بشیر خوره س کجوري راولې غلې په دې کې دمر زيتواله رغه شېلې د سرخنه توې یو کله وروته رسول <سؤال> الله بچکل گذار اورکه وی الله اکبر به به وی ویلی چې د شم ده ستر بلډینګونو باندې الله من لراکه او د کسره د 10 بلډینګونو باندې لراکه او یمن ابادی او په دې ميزمنځ کې دا جابر ابن عبد الله دعوت چې غبیله لسته مجاهدین برابرې دله او بهم اضافه تر دې پر سر شبیل الهدى ورشهد کې سوالي هیڅ په لیکلو چې جابر دا رسول الله معجزه دشمن شي کلړه ورشه مجمع الاسیال او ذات النقمه على قیل ابن اختب لیو ویلی جلک دا مسرخ و دیر گران دا سبکو ویزب دا خلق روار لهم در زړه در سحاصلو وی کلی جدار بانی نجیر و او دا اگوی مشر قماندان شو کعب ابن اصد القرزی حویاء ورطاوازو کیا کعب وی غزان غلیك به ور دوازو کې شیا کعبه ځانګړي dream کوي ترته ویلې وزم ما ختر کې ډوډۍ نه یریږي ځکه کم ډوډۍ نه نو خورم او ډېر غیر جاهلت غیرت نه مو ملګرو له دروازه ور د خلاصو کې ورادنه نه کې چې بچو مون خلکو ډوډۍ او ذہن سازي کو خبره کوي وی نه نه د محمد پسې مله زره فوجن روشي سره د ملګرو بنن بربادي کوته باقی اې د په اسلام مون سره یو ځای شو نو بدی وخت کې اوښړي ویلي عمر بن سعدي چې موږ محمد رسول سره اتحاد کړی دی موږ شرط هم وسره وځي کې ګناه زیو رکیږي وې ماته سره دی نو د کعبې ته وي تا موږ له بيزت راوړي دا وې مات دشي درې پوه سره یو سره کاریوبلي نخ کاری وې دشي ورځ راوځي چې پړک پړک یو شرط هم نشته خوې ویلي شهیدا زما سره وځي کې ګم بدی چې موږ د اوسو جنگلین دي چې جنگ چرته او بلر شوته بس ما سره بري قلا کې فاته کوي و درسته دا چې کمزوري نظر وراده و چې دا پيش کړه بل فعلی اوখান ور شروع کړو د خوراکي موادو ور لګل د رسول الله لمر ور ورده کسانو کښانو چې دوی خر کو خزمنګ سر الله عظمت له اړو دشمن په سب کې و درېدل سعد ابن معاص سعد ابن عبادا عبد الله ابن رواحه خواات النجبیر د اړیو قومندانانو ویلېګل ویته شو ورشي وی ګورې چې د په لوزمانه پابند ولړ دی او کماټ کړي دی چې ترته لوزمانه پابندونو اعلانو کوي که ترته مات کړي او اشاره کوي په چا درسته چې ملګری خپنیش دا سلوور وړاند مجاهدین چې کړه وراله ویلې ویلې کدره 16 سره بیعت کوي کنه ويمن رسول الله رسول الله نبی چوک دی وي محمد صلی الله علیه وسلم کنزلې وکړي يهودې خراب او خطرناک خليګې نو کله چې د روان شو رسول الله خو له ورته چې اعوذ یا يا رسول الله وداخله خود شي کارو کله کړه کا اعوذ کسان چې موږ غلص مجاهدین شهیدان کړ د ابي مرشد ابن ابي مرشد یا يد عاصم بن ثابت په قيادت شي رسول الله خپل شمل ګرین پوه شو حدیث کې راځي د الله نبی د ملګرو د ما بین نو چت شو شورا نه ځکه دډو او على صدر بزمان اوس به ځکه نبی د لیکن ظاهري اسباب کو زنانه دی باغیزه کې وې صدره شکل به ځان باندې راخلو او برته را سره کاره کې ویل چې ابشر و زیر حاصل کې اس موږ زیر حاصل کړې الله موږ جیدل فتح را کې دنل روزن را پدې قوم موږ دښمن باندې ورزو دوه نور قوم باندې نشرات دي دا خبره وکړه نو په دی وخت کې پنځصد سالي خورش دوی محاصره شو وکړه د کفارو اخر د کاف شو دوی ویلچاره کله پنځه سره یو فراچ موږ دلته محاصره وکړو لزره فوجي موږ سره دی نه چرته بازار شته نه میله شته دلته خوراک تنظیم او د اسکا تنظیم او د وې تنظیم او چې جنگ کېږي نه گرچه پر خندق کنه لري دغه ګران ده زیچو طریقه برابر وګړي یا جنگ وکړي یا لړش به وګورو سره او په دې منځ منځ کې د کعب ابن اسد دا وسو کسنم د غبطه کې ودری دل شلو خان ته رسول الله زان سره یې سره کړی و چې سره موږ اصحابي کو چې دا ورته په پناه کې پیښ و چې دا خبر اورته وکړله مدينيواله باندې دومره سخت تمام شواله دو دوه دو کلو په ما باندې چراغیش قرانک الله فرمایي ذل نخلل را حالت او حقیقتم هم دی بل خطر مؤمنانو سره پیدا شو چې له کوم دن تر غریو جنگل ده زمونځنه نه نه په مدینه کې پاتری اسنه چې داخله په غوي باندې عملي توګه زنه زنان سره بونوسي ناري نه باندې کومه تکلیف تیر شو راځي دي سره برداشت شي اخر نتیجه چې مړ لیکن زنانه په خپل ډیر مجنوم اغه چې به کل دښمنان بوجي او به په بےزتی باندې بوجو بیر بی شي خطرناک جګړه کوي تبان په مسلمانانو باندې ډیر بوج راځي ګرانواله عبد الله ابن مبارک نشه بوختنه وکړه عبد الله ابن مبارک هغه امیشه خפןاسو یو رستې څخه ملګرو بوختنه وکړه شیخ امیشه ته خپای چیرته تبان مو خوشاله ويوناله ده وکيف القرار زبر سن خوشاله شند چې زموږ د مسلمانانو په لري دښمن سره په جوازونو کې تر لريشي وي او موږ یې د تبه خوشحالي کو موږ یې د تبه ګرځو د انسانانو چې دو ذمیرونو بهدار وې او دوی کې ایمانونه وزلونه جوړ وسکه پر خبره باندې دوی دا احساس کو چې موږ لا خوشحالي موږ لا او د قشندل لذتونو مزه د دنیا نه حاصل او, او زموږ مجاهدین او زموږ سنان اخر دښمن سره بزندان کې او دا غوسره د دې چې انسان ته شرمګيره غیر دا خبره شوکړه نو خپښو ویزګ از خفایم نو رسول الله د ملګرو سره پیدا شو اسنه کوم د جګ شروع کو شاده خن رانی شي والتاه کسن چې کوم د زمنګ سره اتحاد و وسه لوزمات کې داخلو کوو زه نه کی رسول الله زنه مخرب کلاګانو کې جما کړی ال عطام المدینه د حسن ابن ثابت او قلاوه شپدی کې لري را جمع, جمع شولې او یو د محضر رسول الله ثرووا سفیا بنت عبد المطلب رسول الله ثورا دا الله خورا اپ دا عبد المطلب لورا غیرت زنانا دا په کور کې وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځبان عبدالله ابن رواحه عبدالله ابن ام مكتوم دا معذور صحابی امیر مقرر کې شل کسمات را تکره تو ګره امامي امیر به ځانله ایبن انتخاب معذور صحابی دې دورسه دیر لشکره امام مقرر شوه په دته درو وه د شړون انسان mesti منځ کې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وی دی وخت کې یو يهودي او هغه اراده دا وکړي چې مجاهدون خلار دي ات تخت او دا غو د زنانو به عزت له درځي چې وکړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت مسلمه منځ دی او د دې مجاهدینو زنانا دا به منګه په عزت سره بوزو د خرقله په در ورکو اميش منافقان دا سوچو داخلي لري حدیث کې وی چې کوم سره د مجاهد خردان سره د هغه شهادت نورسته به ان صفې کې بدخلقی کې پوره ز قیامت به الله مخې لهودريږي او دغه سره به اللهودريږي د ټولنی کې بغل پیش کې څومره اخلو ویل څومره سم سره به ټولولو غسه ورده پری دي ما ناغه منګو ته سمنه ار مسلمان قدر وکړه خو لیکن د مجاهد د خزي د مجاهد د پلار دغه د بچي دومره قدر وکړه لك الشعائر رسول الله فرمایي کده کوم شرطه بیزدی وکړه پوره ز قیامت به انسانان او تاسو ودريږئ څاڅو دا ټول نیک عمر بدر نه او ویواله او ایسو به به شي ابن حجر رحمه الله یې سمې لیکي وی چې کله یو د یتیم انسان د مال خوري دي انسان چې کله مرګ کې جسمه الله به مرتب اګي دینه له بوجي زنديق ده مجاهدین څنګه الله په نسبه د قیمتي خوري د وړو چت خوري او له الله ځمانه په اهل باندې غیرت کوي دوی په ځان باندې او مال باندې ویدا يهودي شي کله د قلانته سفره زلنه حسن ابن ثابت وېره ګمجهاديین خلار دې انت جنگلا او دا که شليره غلې ده سره نورې قوا ایم دې اسنه جبرې سنانو باندې عملیاتونه کی وروز وای وژنه وېزه دې لا یې قرائم دا خبره ولې وکړه ذو وزیری دو دې ذو جن مخ کې سفر غلا حد مر مرو کېره کزه بيداره د ذو زبير سره مرو ذو رسول الله د ترور جدید خپل بچي دل وګي سره مستقل او د جړا سره به مستقل کله کله به د شي ځکه پری خود چې التبیرا مطلب بچي به دل وګي سره مستقل جي سبب څنګه کې لوګره شي به جزې پځي وني د جړا سره به مستقل چې د غمونو سره آشنا شي او په د شي ځکه به زبير سي به خود چې التبیرا وا وحشت وو چې د تل کې سبب د شي ځکه دشمن په کې چې استقامت سره وي غلط رواجه او غلطت رې بيدې چې هغه ما شوم نشړ د ورانه کې نه موږ ورته چې را ده لور راغې پنه راغې د شي انسانانو نه نه زنانو چې کله مرشه ده ما شوم نه رولي په ارزښت قامت بل الله سخت سزا ورکي بلکې دا بچي د شي دعوت اولو زین سجور د کول په کار دي چې ما hadronic شجاع سفرنه دا خپل بچو لري دا زبرسه بولې دروګي سره مختکی دا ولې بده شي چې بردي شي ان تغير ده چې سبته حالات راځي شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه اغلب مليون مليون مثلا پیدل کاف کہ ابلوکو چې سبا د دشمن سره سخت څنګه ورکه شم چې به دښمنان هم شي ویش ویشه ده حال ذکر نشي مؤمن انسان دا باید امیشه زیګی کلکه د عمر ابن خطاب برکه رضی الله وشي دا الله چاله ور کیه تب دا ګمان کو لکه دوخ پېشمال الله اسکل راکړه دومره شړل سړی او دوم رکله ودی دو ویل شي زه د دې لاق نمشي يهودي او تاریخ ولا ذکر دي یو وځ د دا د ودا شاعر د شاعران شاعرانو خلک د شي حالاتو لورانه کېږي نه اچھا دې د پخلی باندې خبري کوي څښت سختې خو زیات د جنگ نشه مگر ډېر کم شاعرانو شي شا څنګه څنګه لبیزي لی لیکن دا وجه کمزورې د وجه دا اجه د محمد رسول الله صحابيه د توشپ کار دي ورسره برا شي ان دا, دا سره معذور دی او دا نه جوړه مري شو هغه او دا څنګه د الله عادت د سنت د شي با جن سنت شي کی چې هغه مرمي سره مختک پیوجے کہ وہ قتلوں نے کی گے پیوجے کہ وہ بمبار کی گے پیوجے کہ وہ سخت جنگی لیکن داو کہ اوڑی روڑی طبیعت میں خراب نہیں او بل سڑے پکور کے منا شو بڑا سنگ کے پرو تے دتا بٹینگے گی نا بس شالل... و و بسا تربیت دو ویلے سے تیار نہیں ما ویسا پھر اللہ انہا و بس پی وہ خزولی اب اس مردارش بیرتا کور لانا دروازہ را پورے کڑا حسن سے چو اوس په سي ورشه د اثر ته غوښه کنه وای هغه وزه دی لایق نه يم دنه معلومه شو چې د صحابي نه جوړ دی معذور دی د رسول الله د ملغه توصیف وکرد او بده شي چې فتنه د هغه خبر حمل کول وکړي چې د هغه به عزتي بګونیش وې سفر زلن ها فرمایي زه خپل زکنه وردم چې هغه سره پر دیو ما حسن بورشي سربتي غوښ کی خماله پېکښه واه پشکوځه به سره واه د اثر ته غوښ کی او دنه نه او به دروازه پورې کړه نور د کلا سر لوي د اثر وخه جولو شي په کمزګي هغه نور د هغه دی منزل ورو غوړزوه دا ولي د سپيور د دا خودل کول چې دوی دشي دو معلومه کیږي او, او رسول الله صلی الله علیه وسلم کیر شړی دی مجاهدین څنګه لري د په خط کې پراتري خوره د زنانه سره یو ګروپونه پراتري چې د څو پرې دی پا دی پاو کی دي کلامه په کارند ډېر مجاهدین دي چې څومره يهودي هو جوړ دغه سر غوڅ کې وېदेशी کړه ورور زونه يهود مانه یره را لاو ټوله کړي اغه ځای کې پات نشول دا یو تربيت پکې راغی دریم مسره دا او شوچی دی کافرانو ویل چاله او دخل کراউজنا او من کو دیجه پرا تو من جنگ کو چې فار قیمتي دا جنگ وکاره دي دوی برا اوژن من کو دیجه پرا تو ورتا عبد او زرار ابن الخطابه عثمان ابن نوفل اکرم ابن بجهل وېدی پریښونو باندې سوره شدا ده په کوم ژوندانه خو چې کله د خندق لارې راو بده شي ترېکه مې د اسونو پوند کړې چې د خندق نه ځان نه پېو کیفیت من روح غرزول خدای خاره وا وختو کافراندي د اسلام لپاره جنگي نه کوله کېنه تبي غیرت پارچا کې دې کې مو خې منل چې راک منګمړو شو غړدارې جهنم لزو خننه محمد صلی الله علیه وسلم علی د جنگ کې دې په هر قیمتي دا خبره ده چې دوی ګره دین نه لري او چې مرشومردار دي ورده جهنم دي اوس موږ اوسو دي شو نو ورسه به ګورم چې هغه په دې باطل باندې جنگي نارینه او زنانه مسلمان خوبت په طریقه ولا سرونه او جنگي وي شکل یې سونه ورواله ولا د امر عبد ابن عبد ادو شو کافر او پهلوان چې د نن بچاواره د نصله به ټق مليدو کافر و ده وای وي مای یبارز وي څو پسما مقابله وکي شایبه خبره ده و مقابله به سو کوکی علی شه ورته میدان لري او ته وي انا زبره مقابله وکم رسول الله ورته وکټ کینه دا خبره ولي وکړه علی شه دریشکلن ځوان دی او عمر ابن عبد دا ده د اتیا کلو دی خدوم رقمي په لوان دي چې په لورې دی وجه نه د صحت همش لا برقرار پاتري علی شه دریشکلن لکو به ویل شه علی شه ورته میدان لري او زو دریم کراتې شي به ویلي علي صاحب ورته رسول الله ورته شي وروزہ یو به سره کا ته شو وې دا عمرو ابن عبد اود به ډومره متکبر انسان وشکله علي صاحب له وکړه چې لکه تاخ بيګي او کشره لکه ما مخه له ودرې دوه وې دا خپل توره رواقه سو دا خپل اسب دي توره باندې چې سبات سوګ دي که وې کع علي ځل ته وې چې لکه دې عمرو ابن عبد اود زکه علي قتل کې چې دسر اسو دا مصالحه بلکې یو په یوسره جنګي کو خل اندشه وچ الله چې کرے سره ایوب سره واچلو دړي جوړ شوي غار دا دمر غردونه صاحب فرمایي جوړ شو چې دا به د غردونه کې دواړه ورښول ایس معلومات نه کېدې تر وال شروع شو خو وقته اوقات کې د ډیر ځن نورس د تکبیر اوازونه موبر ته وي چې علي سدیو الله اکبر وېم دا معلوم کړا شعمر ابن عبد او د یو له اده مړه نور د دې دوري او په دې باندې ګړ واټش و وای ویل چې سړې مې و و چې مردار مې کې زبير رسول الله په دې کې ناس وی غچ په اکرما ور ودانګل وی غني او سوفان ابن نوفل چې کلب دی خندک باندې را پور چې دې زبير باندې برنه توره کې و بره سره شې وای و دې په ناټو پره دوپړه کې نه مې یو کو ورزوني بیرته دې رالن چلورم مسرداو شې دې کافرانو بي ویلې چې له کده کله ځان خدا ته عرض مونږو چې په ار کېفې دا ورته ټولو په جنگ شروع پدې رسول الله باندې عملي تهول پکار دي چې په ارطره باندې پریدوینه دماسبيګین منځه ورسره وري تاسو شروع ماسبيګین نه چېونه کتاب ماځګرم بکې لاړو ماقام بکې لاړو امر ته رسول الله بکې منځم پرې کوو ملګرم پرې کوو عمر رسول الله ویلې ودا سليمان د الله बर्बाद کیو منګه منځل پرې نه خوډو رسول الله ورته ویلې وانا ما صلیتو وی قسم پله ما مجزه کړې صحابه باندې منځه باندې او په دې وخت کې صلات خوف دمنو پرش کړي شوه کپرکشو په دې وخت کې کیږي شرطا لیکن مشاهید انسان شاء الله رب العالمین دا رو کوشش یې ځاګر کړه د منځ کې پرسم د الله او تا ماف کړي د کله چې شوه خراقې چې کوشش دی نشو کولې عبد ابن انیس د خالد ابن سفیان الحزری په رسول الله ور تشکیل کړه ورته ویلې وی چې کله وسره مخامخ شوه چې ومزبوط سره یې تابانه په اول د شروع راش خروش به وسره به مسله کې گذار به ور کې وی اول فما باندې روبرغه و ما ورته ورشي دي محمد په خلاف باندې تی وي او وي د مانځه ټیم ما د موږ کې بریسي کې په چور کوشش د مې پر خو رسول الله مخسر قضیه وکړه اذان وکي او په د مانځه صحابه سره په کېدل انس ویلو چې کله حسن دا حسن, حسن توستر کله فتح کېدو د سر موږ انس من په مالک نه قزاش شو وی ویلې وی قسم په لچ د ټوله دنیا په تکړه وي دمر برباري موږ خوشالي چې موږ لږه د سر موږ چې موږ نه مجاهد انسان دا که بسنګر کې وحشي کې دا په ټولنه او چت ځاګړې دا ټولنه عابد او مسكين کې د شي منو چې لکه مجاهد اوسمه عمل ضرورت دی خو به تعرض وکي سبا چې به کړی تعرض وکینو دا ماځګر موږ قضا شول کېږي د مکان پرې جنگ لارو نو قزایی چې کولا اذان وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اولې دماس پکې موږ وکړي به ماځګر وکړي به د مکانو کې به د قشې نه خوسن یو اذان او نور دلیل به دې باندې شکل سره د مانځنه پاتشو یا ودو پاتشو یته دی یا دوتو یا په دې صحنه کې غیر راغې د دې به قضایي کې ترتیب باندې وایي کې دا قصدا مونږ چې چا قضا کې غره دی قضایي نشته دګ به الله نو وکړه غاړي چې سړی کله مانځو وخت پیژنوي زینک الله بلکې صحونه وی کله شیدا مسله وش ولا دت ورو ولا او بلده جهاده وخت ناشه کله صحه لا تر راغې به مونږ بهږي فاتش رسول الله پر خوده لید نبی کریم صلی الله علیه الله قبرهم و بيوتهم کما شغلونا عن صلاه الوسط رب العالمين الذين خلقوا القبرون ولقشندا كورون د اور نडकي وځکه منګره ما ذکر د انسان مشغول کړو بل حدیث کې راځي ملء الله اجوافهم وقبورهم رب العالمين الذين ديداشني و د قشندا كورون د قبرون د اور نडकي دوی دو منګه د دو منځنه ورس کړو دلته به سوال راځي چې محمد رسول الله خير خوا دا د رحمت د رحمت د فراله کې شو دی دا خيره یو وجه دا دا شکل د دې وخت کې خراب پکارده یو مو وجه دا شکل انسان ته عبادت خرابوي نو بیا خراب کېرا ده یو سړی چې هغه ستا په خلاف باندې تحریکی شروع کړي چې هغه داخل وګرا دوی کې داخل تني دې کلموي چې هغه دوی کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او ته پوهی چې اسما عبادت او اسما دعوت دا ضرر شینی بیر عالمین له متوجي شې لته برباد کا ته ورسره کېرا پکارده دا معلومه شو دا و چپدی وخت کې صحابه رسول الله علیه وعلالم او یا رسول الله بیر خپوی زرونه بالکل د خولې لږه غریزه دی څو طریقو او اسکار مونږ وکای چې مونږ او یو سخت صحنه ده لکه بده جمعه مونږ تاسو نه تاسو او لزر کساند دشمنان مونږ نه شپری شي او اسابی جنگ دی ووس په وجه لیکو لکه ووس په بمبار کې ووس په دا ډېر غرانه مسئله ده اسی مونږ تاسو په خول باندې وایو لیکن صحابه رسول الله علیه وعلالم او یا رسول الله سمونږه وکایا چې څو وایو دا زنه لبيك يا رسول <سؤال> الله ويل ودق دعاءه يا باربارا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يل لا فرد وساطا او تم له اطمان راكا اللهم منزل الكتاب يا اقزات جتك تر نازله انكي شريعه الحساب يا اقزات جتك الزلزلي حسابو ان يكون او يا اقزات جيه دشمن داشك لكريت ما تي دخلوا داشك سوراك رسول الله دعاء وقت دليل لي چې مجاهد کله په میدان د جګړې کې راغې ده هغه سره ټیک د اصلي هي به یو خو لیکن د ټول لګور اساس شي دا لري چې دعا له ډیره توجه کوي منځ له ورسره برښ ان شاء الله اذعا او العباده رسول الله فرمایي دا دعا د عبادت مستقل رکن دی او دا د مؤمن اصلي حدا فدعا بر ډېر خیرونه څنګه الله لور کوي خو لیکن دعا ګور دعا د شینې څخه به دي ځکه دي چې داو کو داو کو دا د الله د سنت ګورې په ميدان د جنګ په توور داخلي شهید غینه وروسه دعاګان او غړي بیت د الله کومک لګوره دا چې ته خپل ورزینه څنګه د چیرته بومر کېدري نه دي چې له سنو چې کړي چې له کار وکاو داو کا دا زمونږ د الله سنت د شنه چې صدقه دعا قبول کی زکه زیاده دعا وبېجنی وقته دعا وبېجنی سبب استعمال کې د غینه وروسه بیت د انتظار کوي او تقریبا دعا ورک منو تاسو ویلو چې درش, درش اقب مراد شي ظاهري دمان حرام نه ځان ساته اخلاص مزان توجه سره با بی سر بدا دعاو کې صدقه پر دعانه مخ کې ور کې منځنه و کې در رب العالمین نه منبل الله او شریکې پيش کې صفه جامې وغه غندې او تسمره و کېني او مغرب قبله په رب علي او د قشن ګوندې په ماته کې لسنو د مروچت کړي او لسنو په خاص کرټر وګوروچت او ډېر په توجه سره بدا دعاو شي د الله نه منبل الله او شریکې پيش کې او رب العالمین باندې محمد او محمد رسول الله باندې درود او درود عربي دعاني بو وي تکرار په عقد عجارب کہیںش کم رسول <سؤال> اللہ منو تونس نہ کھودلی دی زید دعو پھجنی وقدر دعو پھجنی مومنوں لبک دعو غاری الحاح ہڑتا کید بکیو کی دزرو دتن نبی ربا سے دللا د حکمت نہ مخالف نہیں نو می دقیق بنا اقرار بکی بدی خبر وانی شرب زڑر گنہگار ہیں تبس مسر کو مک ب دی و امینہ د گدیر <سما> شپګم په کده چې مؤمنان بهر پریشانه او دلته منافقانو یو دعوه شروع کړي وایي ویل وی چې دا جنگ نه در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو ووجنی دا لوي طاقت راغلی در سره وزړه غره شروع او دا کار کوي یو هغه کارو ان بویت اور اسمد کورونه ګره خالي او څومره بخت انسانو چې دوی کورن تل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبسب کې پرې خوځاو د یقین نشه بخت دي لکه په دې وخت کې چې دین د اسلام دا مجیدار دین چې دا قران سنت دا او سنت دی صحابتي رسول الله دی يهود نو سوارا د غوي بي عزت نه کوي د غوي د تخريب په سر راخسي را تاسو غو دقه دا مولانا عبدالحادي مجاهدا او د صلاح الدين صاحب سره لواخ شوي کتابونه سره لواخ لې چې يهود نو اسلام په کومه طریقه باندې د منځ وړي په کوم چالو باندې با مسلمان سره به خبرونه پېښ چله کدا په کومه طریقه دی او څنګه را روان دی په کې او څومره خيلونه لري چې اسلام په کوم ځکه را لاندې کوڅه ګرالاند کو نو وس یو خدای اسلام سره د دشمنی سلیبا د پښین يهودانو سره شروع کړي دا او دایغي ملګرو او څنګه وسه سودا ډېر د افسوس وخت دی چله ک خپل دکان می د خپل ذمہ دار می دا او که وعده وکم او که که زو که با چې بدی کې دا کارو شه بدی کې دا کارو دا قسم په الله په زمانه ری دل په کار شه ګورم هغه منافقانو به سموږه څو منافقان ډېر څخدي د ډېرې ته ګران او غو رسول الله پڑھا گرکه پري خدله عمرته اسلام پڑھا گرکه پري خدله گرچا پري اسلام دشمنان په اسلام مادي راغلي تجاوز پي کوي وبريدونه پي کوي موږ سره صد خورا کس کا غندې څنګه پیدا کو څنګه وګړه د بوت شوندې د دنیا په دې بلډنګ کې کمګو شي دوکې دا ډېر ودونه موکړه کډېر مالونه مو خو چې اسلام ال تخرابيږي واغه مزت کوي قسم پلا چې دا مال ګور نه ګټل به و او دلته سنل به دا خبر متوجي کول پکار دي شه ګور موږ منافقان نو قانون به آزادې چې کله خو الله د خونه د مو منانو باندې دا نظر وشه چې سفتور کومک را لېکي الله کومکونه شوکرا یو کومک پکې دارا غه نبی کریم علیه الصلوات والسلام او خير انسان دی په دنیا کې د رسول الله باندې او خير شخصیت نشته هغه ویلې چې له کده کافرانو چې بری کې سلور زره ابو سفیان په قیادت کې راغلي دوی شپک زره دا نور دی خارجینه د څو کار کول په کار چې دوی په دیمنځ درس منغوالو درس جوړې او حارث بن عوف ده فزارا او ده بنو مرره ده کومندانانو ده را دعوت کړه یو جداځیکو شرکینه رسول الله ورته ویل وي ګوره داخل غری غلی څنګه پسی تاسو شرذلته اتحاد کړي تقریبا شپږ زر تاسو څلور زر د ال الله زر او موږ مدینه کې درې سره شوه مجاهدین دي اراده دوی قبر لري چې په با موږ باندې عملو کې تاسو جنگ سره سا. تاسو جنگ کوي <سؤال> من بده شو کو چې بده مدینه من ورکی دا څومره کجوري دی اې دوی په درې مېسه تاسو او تاسو ایستې جدا شي د رسول الله وکړ تهب لګور کافر کلب کافر باندې ول پکار دی لاله چور کول پکار دی چې لکه تاسو به دا قرارداد کو دا بو بو بو دا ګورته سننه نه دا د اسلام عزت کې کو بده شو کې پچري اسلام عزت به کې بزیه پاتش ورش ان دا خبره کو ډیر انسان په با دې باندې دماغ لا سیګنه دا څنګه خبره ده ځله مسلمانونه وي ودا کارو اې کافر نه اصل هر خپل د بولور چکهله د اسلام په خلانو ته حرکت نو به در رسول الله سیرت مطالعه کا چکه اسلام از ته به پڅه کې پاتې کیږي موالات ځان خبره دا مدارات به له خبره نو دغه قوم دانانو یو لیدې کفارو ویشي شهیدان منګ به دغه نه جدا شو خو به کیفیت من چې د مدني د څومره کجوري د دا ټوله به کې منګ لرا کوي د یو کال رسول الله ویل نه درې مېشه درکو خو خو په دې باندې اشاره آخر سره پیسې له بدیرات لا چي او يانه رسول الله ورته ویلي زه تاسو سره خبر وکم دا خبره ما تاسو سره شریکه کړه د انصار قوماندانان په دې کې شته سعد بن عباده سعد بن معاص دغونه به زه پښتنه وکم کدي کار له شرطه غو و به تاسو سره من قراردادونه وري ګو ګره چیرته دل تیار نه من غو تاسو سره به دې خبره ګره موافقه لړشې دي نه يو چې زه نه له دا خبره نه شي چې محمد من سره دوکا وکړه وی چې سیدا دړ سعدي نه روغته سعد بن عبادة أو سعد بن معاص سعد بن عبادة قبله مشر قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسحميني فلم نخطيفه هذا أو سعد بن معاص أو سعد بن عبادة قبله قماندان وشرارة رسول الله تريد بغلون لا تقول بي او دقب عدب منكي نص انو الخلق من ناس وارتوين بلي هذا سعد تم المتوجيشة بل سعد بن متوجيشة وذا حسن عين او داب الحارس بن بن عوف دي. دارو دي قبلي مشرند ما و سره دا خبره کړی دی چې درې مې تاسو بتاو شو د مدني کجوري درکو دې دښمنه لا سوالي تاسو به یې کې سوالي د اسلام په ششل چې دا کړی دی انسان په وردن نشي به ټول غیرت غیرت دی د امر کبیره کړې په موږ تاسو راځي نن که کسبه یا بشر ته په طبی مړکیږي یا په ټکر کې مړکیږي یا په بلا مسره کې دی خو دې نشي کچر دې مره بچ کې دینو په کاردا چې محمد رسول چې کله په دا فیصله په موږ تاسو باندې کېږي او ورته ویلې قوماندانان هغه خامخ رسول الله وتعالى رب العالمين دا خبره کڑی دا او کستا خبر دا او کسمون دا پارت لگی کلا درته خبر کڑی چدا کجوری ورکه بر رش ولعن من یمنو کتمون دا خبر کجدا کجوری ورکه بر رش ولعن پسرسل گو دام منو خو کسمون غم د سری چله کدان سوار دیون تاسو ما حسره شی ویدیو خیر د مسله برابر کوجه د دشمنان تی جدا کو دا غسر بیٹه غرسانه دا وای ویلی به الامر تن او عثمان تاسو له امر نه خبره دار چی دا کاف را ایران راغلی او دوی وړشي پتاسه منه د یو ملنه د یو ولندې یو قشینه گزارو کی ټول کافرانو اتحاد کوي چې عمر مې در باندې وروري او یو تر الله قسم په الله من چې کل هغه وخت کې مؤمنانو دي خلکو له منځر ته کجوري ورکړین دي مگر هغه کجوري چې اس موږ په پیسو منه اخرس یو یو مرتبه مل مسته کې ورکړی دي نن چې موږ لله په با اسلام باندې عزت او پتا منه رب العالمین عزت راکې ان له ورکو والله بالله به اې چې خلکو نه ورکو مگر دا خپل ټولې بور سره مخه رسول الله ش ډیر خوشاله شو ویلې وې وی تاسو د وژنه دا خبره و چې دا ټول کافرانس تاسو به سترا جمع شي ورته تاسو دا خبره کوي زه تیار نه یم هغه ویلې وې زېخ بل کار کوي کا هغه ډیر مرعوب شوا چونکه د مجاهدین څومره زړه ورې یو یقین شي زړه ورته را مجاهد وې چې هغه د الله په جون په مر باندې خوشاله دي اب حورانه وځو په ټګموس انسان سنل کې غدان خليل سبا د خپل خليل محمد رسول الله ما ملاقات, ملاقات. رسول الله چې کله شو ابو بکر چې دومره خپ شو چې دقیق خپ غند وځنه ایستسلو شو واچلو دا مرسی راغی دنيا له مؤمن انسان څنګه ود الله ما وین دا مرګ یو ګلې الله ز محبوب دي چې کله الله ولا ورزنه پدې پل ورتي رېغو او کله سره موږ مينې ودي پل نه بي رېغو دا ګره بي نه نه مرعوب شو اله الا جن او مدد الله داروا اليهم نعيم ابن مسعود ابن عامر الاسجعي داد و دستي اميرو إساء الله أردت بريس اسلام إسلام مردنا ناكي ذهبت الله ناشاكار رسول الله وعلى راقه وقت ورده يا رسول الله ما إسلام راودي دي فمر نبشي إن ما لديو شي عمروكك وكار وقتم نبي كريم عليه الصلاة والسلام ورده وطخوا يوكاسي صبوكي قزيات قصام بطوري مثال جدوا دري قصام بو وجنه من بلیک خوده سيوكار کار په دې طریقه باندې وکړو چې یو بل باندې بدګماني پیدا دلیل نه په دې باندې چې انسان وګورئ ډېر وګداو شي نه ساتي دوی چې په سره دې ځین نه راتاو دا بهاله شهادت د تر پوری چې در شو پوری قیمتي دا سره د کوبر دېشتام دا ډا غره دا سره په ورته کسر بيدار نه سي چې په طریقه باندې اسلام غلبا حاصل چې موږ غلبا ورکو کزیاده مره غدا مرګ او کو دا تقريره غا تقريره او کشرته په او په دی وخت کې دا بني نذیر راځه ما کړو poreza ورته ویلې چې اوسه دا مالو مالکم مال دا مال څه سو مال لے ال بلد و بلدکم دا کار څه سو کار دی انشاء انشاکم دا کج څه سو کج لري زه غوا تاسو معلومی مې چې سو کې مې پلاني خنډن و مینا محبت کو تاسو معلومی دا څومره او پادر مې ډېر جنگ دواړ خل لري کدی محمد ابي له لم بغټه حاصل کوو کښيرته وګټلار قسم په الله خارجم بہت کیسهونه وګور داخلي خځواري د رسول الله لګري دې څا سره خلک دي او د خطرنا خلک ولا ټول بوژنې دلسي شلو کې چې لاس کسان کمانډانان دی غو نه ځان سره دلته ګرو کې غانا تا کمانډانان چې غو سر دلته ناشتي دا جنرالانه کښان دوی دوی وچنه به جنګ کوي يره ورې رکھنا ساري مشورې راکړه اې لاړو څوک به زمونه کوئی نکړه بوڅو چکینا سر دوی ته خبر نه وي نه وي بری قریشه او خلاوص سره بیرته پابن کی تاسو سره الله او سره بیرته پابن کی او ورته وی ملي چې موږ تاسو خپل ملک دی دی چې موږ تاسو شریه ژوند کیرو په خامس د تړونو نکړې دولت سکونه د چال بهو کو د خارجین او لژ جنډالان <سؤال> برا اونې تاسو سره بیرته ډېر کو ټول <سؤال> وښ نه وي وي دشي بني او <سؤال> خامس سره <سؤال> ډېر کړي وې زمامین ته سره معلومه راکنه وې او وې زم ته سره معلومه کنه وې او بالکل معلومه ته زمو وفادار دوی څو جنداله وې وې وې ګوري چې کله د افته او رشوه ابو شفیع نو ویلي یعنی بلې قریزه ولې خط وری ګو کسان به شهوله کوي صحابه جنگ لزو وې ویل چې مونږ خو جن او رزدا او زمو مشانه ویزيتي کړي وغه کار یې کړي وغه رب العالمین خیزران نشو د وغان کړي ګوره د دوم رقمه خلې د احترام ساتي او د محمد <محنت> <محنت> رسول الله بشهاره خاص ده يهود دوم رقمه او د به موجه دادا جنگ دوال خل لري سو تاسو بلس جنالمن ذكين وي چې کلام د الله جنالن دل تکينه به مونږه جنگ شروع کو او هو دا خبره خوشته را دین او ایم ابن مسعود ابن عامر الازهيک کما خبره کړي دا اغه په بدګمانه شو دا په اغه بدګمانه شو درم کومک دا شو قران کریم رب العالمین فرمای او الی الی اامن یذمن ولو ما دسلکر ناسل فی جسدین الله بدون الاول الاول او ملائکره اولیګل بدون دشي چې یو خنی او بل دير تیس بادو دوی دا پوریو د خیمه می می دا ټول سره وښکوله او ملائک هم سره وځو بریښونه کیندنه یره ورواښوله رسول الله لنت کسانو ویلي وته خبر نه وینا وې دلته یمخه دا پیدا معلوم شوه شو غره تحقیق کول په کار یو کس ته خبر ورته وکړه دوی تحقیقونه کې څه متاوان سره مخامخ شو موږ لپاره دا خبره معلوم شوه نو وی ویل تاسو دا خلک معلوم کړئ چې دوري شته چې وکه د حالت معلوم کی ا څوک هم شو ځکه یې خنیم او صحابه خو من سناندی او سخت فوج راغلي به ویل چې له کدي کارته پاره وو څو ډیر شي څو ډیر نشوار خو زه افهم نیما فرمه وی زه رسول الله دې ګوندو سره ناشوم ما وی چې چوکي ما حذیفه یقم لا رجا او حالات معلوم کا چې داخله څنګهږي خو ګره بل هیڅ کار باندې کېسب د حالات معلوم ولید پاره بزی خو زه پس یې فرمه وی قسم په الله د شي یخني او د شي ګرمي پر عبادت باندې ولا کول شي صدر می مقرسو الله د مجیدین به دومره کرام کوي مؤتذدر بخاری خو کیټینګ دی شو دی بڑا سنوی دی قانون په دې قانون او په پرشنو باندې او ال تواور ورې یو بيو جو جامو کې الله دغه حفاظت کړي دا څنګه الله وادر دی د خپل دوستانو سره ودا یې خرج ما ورک شو دومره ګرمي چې د هر څه میو خور سوال صدر مادر اضافه جاما اې د کرامت ثابت شو د محمد رسول الله معجزه او د نور ویل شي دلیل له پدې امام رازي رحمۃ اللہ علیہ شي باق انسانان لو چې د اسلام دشمنانو په سر کې یې لري تاسو چې اڅه اواز غري لکه راغلا تبعی مسلمانانو غیر مسلمانانو مرافقاونو غیر مرافقاंनो ټینګه میدان کې ماته په دې خو کې ګرځي را ګرځي چې په دې او کناب چې دا خبروږي چې لکه پلان یې راغې ټول جهان په بلرزاني دي و چې دار شداد الله اوليادي ځنه کان خليده دې يې الله د خلقو انسان لویل شي چې الذين امر وكانوا يتقون عقيدات توحید او څنګه د قرآن او سنت برابر چې کله دا خپل جبل الله فجر منی اباده ساتي الله لزان نشي کوي د فتنو زن په امن کې کوي د خیر کار له وړاندې کوي خورا کوسکا کو بلډینګ جوړول دی له دمره اعلان نه دي د الله بده نشه کوي لکه په پلان چوسه شي د الله لپاره اورانو د الله او د عمل کوي په شپه کې وراله ابو سفین وور بل کړي د ورته او لري وروړي سختې ښنی وې دانه مړ دي او وزن مې خضر رسول الله خبر را بیا چې علاقه تشې لپاره ما لګره موږ کارو کې صرف حالات معلوم ک دلیلې پدی چې مجاهد امیر رقم شپاره وله غو بس امغه کا کار بکې کړه دا ډېر اوسه ته خبره واځې پدی وخت کې ابو سفیان هوجلې شپه ورسله د ایمان ورکه مشره د څلور زر قوا او مشره چې سړې وځندې ورګې کار نه کړه لیکن اسلام د امیر اطاعت را چې وښې وښنه ما د امیر خبره د جهاد مسله دا ګرټون په اطاعت تا امیر چې کوم خبره تا را کول بس هغه خبره وته در څو چیرې شريت برابرې ويدا پورګرام چې کله وښه نو څنګه خو لا وراله وبو سوفين د خپل ځلانو راځه مکه وي ولي بدګمانی خو به یو بل پېدا شوی و وېرې کا پتاه چې څو جاسوس نه اراغلي در رسول الله ملګری و رسول الله څنګه تربيت ورکړاو ويداوي مخوا کې ما نه پیژنې چې پلاني خان دان وای ماوکه نه مې جاسوس ما نه جاسوس نه وي دامي مولو ده جرأت دا به انسان دمنځوي نشو ختمې نکې به خبره زشه حلک القرع اوسونه امر شو د جنگ ساخه دی پنځه سال یو ورځ انتظار مو کې یخنیو بادونه وګورې دا جنگ بریدوبل بل یو دم ته ټول جن اعلان شي چې جوړکړي بالکل بل وحبیو کو دا ته پوښله راغلی دی پوښله اې دو دې یو الله خبر دی واه خلکو خبر دې وسره پټه کړې دي مونږ تاسو ته خبر نه یو بالکل سید اغه بل وحبیو کو و ان څه او بد خبر شوخه ځه پشه فرمایو زه روان شم ویشکله لره محمد رسول الله فمنذبه رب العالمین لو لاو دشي امام او دشي امیر څنګه تربیته منګله کړې ده ظاهری مجاهدین راجمع کړې ده خدای الله سره به تساحت وې دشي يخنی په ما باندې نه نه دا خصما کرامت او رب العالمین چې له ور کړې رسول الله معجزه چې يخنی الله ته خستو واخ خو چې کله دیځه لراغه نو وسو يخنی الله فمن زمان یو و دې مانځکې را نیشتې کړم دې ځان له خپل صدر روان شم چنه بیکری مله ستره والسلام په منځله د خپل رب العالمین سلام مناجات کړي لیکن یو مجاهد ورته غره سنگر نه او د الله په دی مناجات کې شروع شروع رسول الله فرمای چې کله وسړې د منځكون کې مخله تیریږي دا خبر شپه خپل سادات سلويخ وو درې سلويخ کاله یې میشل او راځي ځکه د الله د دې بندک ما بینګ داراب ته کټ کړي خو مجاهد راغله د سنگر راغې او رسول الله په منځ باندې رسول الله او خواله رانځ او د خپل صدر په داخله منځ کې په واچ دې او د اکرام او چې اعزاز وکړي وچکهله سلام وګرځو مالو صورتحال مې خلک تکتی وی ډېر خوشاله شوم منافقان له دې خبره وکړه چې خلک تکتی روان دي او د مې چې خلک دې دا تاسو خبره کوي چې خلک تکتی روان دي هغه څومره قوا وی راغلی که اوس يهودو راشه او عظمت منافقانو په ځنه کې دو تکتی دل دو و او دومره خرچ لري چې یو کې یو دومره ټنګونه او جاسونه درې بهزي وېز دا ته چې تکتی منافقانو ویلې الله رسول مې سره دوه کا دویم یا اهل یصریب یا د یصریب ولا فرجو زی اې دي طاقتونه سره جنگ مکووي او ان بيوتنا اورس موږ دا کورونه خالد او د مؤمنانو ایمان په دې خبره زیات موږ د ویل چې ایمان زیتیږي او دا که شم بریک کموت راځي د ایمان د تقویر لپاره به شیل کارو موږ او دا, دا, دا, دا الله کو مخلوق کې سوچا د الله په نومونه کې سوچا قران کریم کې سوچا دا رسول الله توبه د الله نو در رب العالمین ذکر کا څسا رسول الله معجزات په جندل رسول الله شخصیت په د اسلام دین په بیان د هر کیسه کې کفر او دقه شن الله وقدر وكول علماء ناس علم د قران وسنته اخلاص پسنګ پیدا کول د مؤمنان سره منا او دا اغ شن جو دا کېد چې ته الله د رسول او دا عدم نکار اخر سره jihad او عمل صالحة ايدي ایمان په جهش الله دغه کګان راولې ګل د منافقان او بديون د مؤمنان عظمت الله ذکر کی اخر په کداو چې بد جنگ کی غزا کې دمرسق جنگوم ملشوا سر مسلمانانو سره د غوې نه دلې جنگ عسبي فکری جګړه وا اوس برا جوړه برا جوړه د مسلمانانو په کې سعد ابن معاشیچ حبان ابن عارفه په نامو باندې او قریشی چې معاذ رضی الله عنه باندې دسو کې سعد باندې په دې جوله کې په دې مړه د البدن يردد هو الو بيننا ودريا جا جاری وا جا... جا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دا غو لگاو بیم جاری وا به ورته دا غو لگاو بیم دې جاری وا دریم ګرځ دور تاخه له کو دا ویني جاري شو رسول الله ورته په مسجد نه وې کې خيمه واله چې پښتنه نشدينه کومه دي زخمي اروغه د فارا کينه کوله مرتل شه امام بخاري شه فرمایي شه د مریض لپاره بجومات کې خيمه واله شي د مسافر لپاره واله شي او دا قشان دا د رسول الله جمعه چې دا پورا دي اسلامي مرکز او سنټري ودا نو دکي د جنابي مقابل عمر او عمرو ابن عبد اودا او دقه شن يوڅه ساب جنور شو من شو يوڅه دغه دوي خو تقريبا دغه درې کس نه شپک شن هو درې شو دوی او الله د ته دعا او کله قبل اي او صادق ابن معاص اغي انسان دي من ګل دارګه له شهادت ور کړی وي خو لیکن دار الاسباب دا رسول الله دلته اسبابي سما ظاهر خدا پرشن څه مثلا او بس دقه برابر اولا صلاه والسلام وعليهم وسلام وي الله كچرتاس من گوي دي قريش ما بين کي وبل جنگ رجي بي مال شه حثرا وذو تعالى معلوم يم چزمار اگ انسانا اون سره جنگ چمروخا کي چاستا نبي تکزيبي ڪري استا نبي سره چا قريش دي کو كچرتا بل جنگ سمو ما دي کي ندا سي بهرم رسول الله بي مال گريو الان اوس بمن کو دي باني ورسوس مون با اقدامي او با دي بنو لري خوسات سے بے حد دعا وکړه وی ایدی باندې قریزو باندې مې اول داسترګه یخه داغه نه مخکې مړنه کې ومه نوښني چې دوی د محمد رسول الله سره سخت دوکه وکړه دښمن سره اتحاد وکړي نورارونه چاشه پروز باندې ان شاء الله باندې یو نشن تاریخي د هغه سره کوم عمل دی وکي او علي شبري خان کول ويا كتيبه الايمان ويده دي ایمان کتیبه را وګرځي غي والله قسم فالله سبحانه قسم چې کمس ما تر خمس ما رحم سس کل دوی څو کسان اغا علال او ناشنا تاريخي غز دغه مامله دي بنې سره شبي رب العالمين اللهم محمد رسول الله تابع درره نصیب کی او د اسلام غزا د دنیا په هر کونج الله رب بالا او غل نصرت او د اسلام دشمن رب العالمين زيل ورسوه کې وسل الله وعلى خير خلق محمد والي و صحابه